Веселеньке дитятко веселенько побігло в садочок, веселенько там бавилося, навіть закохалося. Якось, забираючи малого із садочка, Софія наштовхнулася на неприємний, насмішкуватий погляд жінки в окулярах. Це ви Павликова мама. Добре ж виховуєте сина. Ще двох років не виповнилася, а дитина вже лається. Цього не може бути. Він не те що поганих, а й хороших слів вимовляє поки що не так багато. Не може бути? Подивіться, зараз пересвідчитися. Жінка в окулярах посадила поруч з Павликом свою донечку на ім'я Руслана. Синок одразу пожвавішав, зачеберяв ручками-ніжками, почав гладити дівчинку поличку, примовляючи «Бля-бля, Альоноцька, бля-бля!» «О, чуєте?» – переможно вигукнула мама Русланочки. Шановна пані, дайте собі спокій!» Ледве стримуючи сміх, заходилася перекладати синову мову на загальнодоступну Софія. Він сказав усього лише «люблю, Русланочко, люблю!» Що ж ви так хибно тлумачите дитячі словечка? Жінка і сама вже, виходячи з обставин, зрозуміла, що не на ту мову переклала лепетання малюка. І сміялася разом з вихователькою. «Ой, і кавалер у вас, Софія Андріївна, росте!» «Так він Русланочку любить, цілісінький день біля неї упадає. То з кружечкою біжить, а льоноцька – сьоте пий-пий. То з печивом, а льоноцька – сьоте гам-гам. Сьоте – це хоче по-їхньому. А як льоноцька даруйте на горщику сидить, то він теж біля неї. Любов, мамочки, готуйте рушники. З вихователькою Софії пощастило. Ніна, так звали цю молоду жінку з довгим кучерявим волоссям, одразу її упізнала. «Ви ж Софія Андріївна, правда? А я у вас молодшого сина народжувала». Софія пригадала цю сумну романтичну історію і щасливим кінцем. Пологи нічим особливим не відзначалися. Народився цілком здоровий хлопчик, та мама чомусь постійно плакала і горнула до себе немовля, аж наче звідчаєм. Софія поцікавилася, в чому справа. Виявилося, що у Ніни важко хворий чоловік. Жив собі хлопець, як усі, зустрічався з дівчиною, одружився, був здоровий, наче дуб. Народився перший син. І от став щось підупадати на здоров'ї, що не підійме, губи синіють, кілька кроків пройде задишка. Звернулися до лікарів, обстежили стенос аортального клапана. Радять операцію Софія Андріївна. Як ви скажете? «Погоджуватися?» Крізь сльози спитала Ніна. «Звичайно, погоджуватися. Його обов'язково слід прооперувати. Але ж після операції на серці він уже ніколи не буде здоровим. Це без операції він не буде здоровим. Побачите, Ніно». Все мене добре, чоловік одужає. Ви гадаєте, є надія? Не надія, а цілковита певність.